Y parro ratza. Beno, baita minutuetan, beno, ba, euskararen normalkuntzari buruz hitze eh, egingo dugu Irunen, eh, Udaleko euskara abien Jarritako kalean bai programaren bitartez ez dakizuen bezala, herriko elkarteetan, besteak beste, euskara sustatzea dute helburu. Askida elkarte batek programarekin bat egitea, euskararekiko jarrera baikorra agertzea eta euskararen erabileran, ba, urratsak, eh, pitjaka pitjaka ematen joatea. Azte honetan aldiz bidasoa kirol elkarteak eh, konpromiso zenbaitzuk, eh, hartu bitu sentzu horretan eta ez dira uchi eh ontas egiteko a Ariz Sodupe eh e, Bidasoako juntakidea dugu oker ez banago telefonoren beste muturrean, Ariz Kaixo Guardion Bai o guardia, o e, Guardion berdin Eh Guardion meroa ba. berez eh Bidasoan 2007 edo 2008az geroztik oker ez banago, ezta? kalean bai e, programaren irizpideta e, irizpiden baitan edo bai Euskalaren erabilera e, sustatze aldera pausoak ematen, ezta? Piskanak apiskanak Bai, ala da. Bueno, egitas monekin osiginan eta an duk esan zu bezala eta zirabaten diagnostiko txiki batean jenu, nola zeon gure eskulo beren egoera eta eta hortik kanabiatuz, bueno, ba, sortu genitu puntu bat du lantzeko eta hori ustararen normalizazioa sustatzeko eta poliki-poliki, bueno, ari era gauzoi elantzen eta galado, guk ere bindu gera aurten edualetxearekin eh, eta zidekonpresarekin, eta beraiekin ere aurkitu ditugu beste puntu batzuk obeteko eta baronu eta politiki politiki puntuei galatzen UAS. Mm. Eh, derabela, de e, aste honetan iragarri dituzuen konpromisoek eh erronka polita suposatzen dute, berez e, lau konpromiso nagusi dira, e, aipatuko bitugunak, baina berezeki eh bi nabarmendu nahikoa genituzke, izan ere lehen taldeko jokalariei, ezta, euskara ikastaroak proposatuko dizkiezue. Eh, da, ez? Gu hasiera baten 4. marka sinkertu ditugu, ez? Baino gure iztegi terminologikoare oso garrantzitsua da. Baina bat ez zero ez, gure lehenengo taldeko jokalari eskenikodizki egon klaseak atzo bertan hasi ziran eta bertan egon ginean eta oso, oso gustora oso gustora. Uh -huh. Nik uste oso interesgarria gara, porque lau, lau atzerriko jokalari eta gure entera atzai ere bertatza hon, eta bueno, oso, oso klase polita izan duzan. Uh -huh. e, jokalari parte hartu behar dute? Bai, bai, denak aldaude, bai, gure entera atzai ere uh -huh. barne dago, eta Bosniako jokalariak, Erruzako jokalariak, darak jundide, Eta, bueno, ordu baten esan barduk, hori, ja ikasitutela bere izena ondizaten, berea dina, <risa> nugu adirenta, bai, bai, oso, oso ondo, bai. <risa> <risa> <risa> e, ba, ikasturte honetan egitekoak da, edo e, bat emango diote? Ba, ez aurten zinkatu ditugu zazti zaio horain aztesantutan geldituko gara pixat, eta aztesantotatik gueltan jarretuko dugu plazaren baten, eta jaurren gurtan ibegira ja zinkatu ditugu bi biklasa estancia aurikasteko oso bada dosatzeko. Uh -huh. Eh, bakogoratuko dugu euskara mi, eh, minimo bat jakin beharko dutela jokalariek eh, Bosniakoak izan harren, eh, batzuk, ezta, eh ba, jakin badakigu hemen HTE grațiean hitz egiten motelako, eh zenbait jokalarik ere euskaldunak ere badirela tartean, eh, baina garrantzitsu izango da jakitea eh, bigarren konpromisoa nolabait ere aurrera eramatekoa, ezta? Aipatu duzun euskarazko terminologia edo hiztegi hori, ezta? Ba, ikusten genuen hor, hor gabezea hundi bat, ez, porke Euskor Diabladitzatik iztegi bat zegoen, federakuntzatik beste bat zegoen, bub sortu genuen, eta orduan pixka eta doztu dugu denon artean, ta denok bide berdinean erabateko, ezta. Eta orain iztegi hori iztar gaudela, eskola ba idola programan ere emango dugu, eta gure entratain artean, eta denon artean adosteko iztegi berdinean. Zenean hitz asko ezberdin eraintzen edituen, eta aurrak juten ginen eskoletara, eta hau zerra, ta, hau zerra, eta hauek ezak hortik arazi ginen dan alatzen. Aha, hmm, da. e, hori da. hori xe aipatu behar nizun, bai, eskola kirolak eh ba programan ebota eta begiralei begirako eh izan baitekelarik lana aurreratu izango zenutela e, udako euska baloi edo euskal hoie ez, e, kirol udalekoetan bai, ere egindako e lanari esker, ez da? Bai, hori dela laburte sortu genuen proiektua, Euska Baloia, ez? Euskara ta Euskal elkartzen duen proiektua eta oso oso gustara hobei guztiak. guztia, gustai jan iritzen gora esku baloi eta euskera sostetzen eta aurten ere bueno martxan jarri dugu ja aurtengo denboraldia eta gainera guzturako bizter gaude hori, porque jende asko kezkatuen digo plaza gutxia da dela ta bueno aurten eingo dugu alegin txikitxo bat aguztan ere plaza gailerek, ba mm -hmm. ber lortzen Bai, bo, plaza gutxi, ez da kit gora aur pasatzen dira, ez ta? Urtero. Bai, 250 pasatzen dira urtero, baino egia izan ber da jende asko beratzen dela kanpoan. Mm -hmm eta baki goa orten ere berdina pasako dala. Maiatzako lehenengo bigarrenaztean egiten den matepea, eta askar beteko du hor saiatuko bueno, mm -hmm. gera abuztoan ere, alegin txikitzuak egiten, ta kampusa horrega da maten berriro. Gita. Eh, Aipatzen ezen, ba, eskola kirola programa, zu hortan zabiltzazta, aurrekin eskubaloian eskuz eskubain zuzen ere, eh, ikusten buzu aurren jarrera, Eh, reba, positiboa dela euskararekiko eh, gune edo eh, une a proposa dela Kirola euskararen erabilera sustatzeko. Ba, nik uste gainera aurrentzat ere oso oso alde beraikortzute alde ludikoa, ez eh? Kirolaren bitartez ongi pasatute eta esan bar dugu Sport enpresak kristala naite nai dela hor eskola Kirolarekin eta eskertzeko da beti daudela hor laguntzeko pres eta eta nik uste denuen artean lotzenigiala hori, ez? Eh? Euskera eta Kirola alkartu daitezkeela ba, ez dakit Era eroso baten o era oso poli baten, ezta aurrak oso oso guztora hode. Baina uh -huh. era azten tan ere gauden eskoletan eta kiroiz aioak ematen, eskoloiz aioak. Eta hori, euren jarrera gurekiko ere euskara da, beti horron, posgui, ez da uh ki, -huh. posigoi, luia. Ongi da, e, aipatu bitugu lau konpromiso momentuz bi, aipatu bitugu, e, ba, webune berria badu, bidazoak e, baiabete batzu bat direla, ez da, e, ba, webune txokuna gainera, baina e, ele biduntzeko aurrera pausoak ere e, emango bituzue. Ba, hori da, poliki-poliki, emandiago pixkat, aldaketatxik itxoa weborriari, eta orain hori ezigera lebi duntzen gure weborri da, oso garrantik dela. E, bai egia da jartzen genitula Euskaraz gautza, baina igual kostata eta beran dugo eta ja bueno, asteuntatik aurrera ziko gara ya bi, bizkuntetan dena ekarrekin jartzen, haberlo ber, dutzen dugun. Uh -huh. e, Bestalde, athorren urtera begira, e, klubaren ere zergia ere Euskaraz grabatzeko? aukera izango da. Bai. Bai, bai, eta hori nola? E... Bueno, hain denla iru urte, egin ditun berreita, urte gure klubean eta eberrik grabatuzan ere zergia mañor hori gure billera hoietan taitzen genun ba eta itzen badugu euskera ezta eta bueno hortan galitza ez hurrengo urtebere begira hemengo irungo bandarekin eta itzen godu pero hori bai e, letra ere itzultza nahiko zaio izango da baina bueno lortuko lugu xozet ta saietoko bera euskera ez gure gure beserkia bai uh -huh, Ongi da. Ongi da, ba, Euskararen arloan, eh? ezan bezala, Euskararen erabileran eh, urratxak ematen, eh, bidasoak ere, eh, zorionak beraz, eta zorionak ere, beno, azken hasteetan ba, bereziki ba, demoraldi bikaina, eh? osatzen ari zaretelako, lentaldeari dago <risa> Bai, a berlo ber, ezten dugun zelgurua, playa hmm. zen jazte, eta poliki-poliki ezten dugun, aso balmailera iriztea berriko. Ongi da, ba, horrekin geratzen gara momentuz, eh? Mila esker eta izan onge. Eskerrik asko, zuri. Da,